Det har gått ett tid sedan toppmötet om klimat i Paris. Vad är dina intryck nu när saker och ting har sjunkit Ja, Jag tycker det var väldigt stort att vi fick ett, ett globalt avtal. Det är första gången att alla länder var med och ställde sig bakom det. Och det är också väldigt stort att man faktiskt pratar om ett och ett halvgradersmål istället för tvågradersmål. För det innebär ju faktiskt att vi måste hjälpa till klimatpolitiken även i Sverige. Mm. Vilka frågor på regional och kommunal nivå tycker du är viktigast att lägga tullpump på för att förverkliga detta? Ja, det finns, det finns flera frågor. Men om vi tittar på Sveriges utsläpp så är en stor del av våra utsläpp, en tredjedel, kommer ju från trafiksektorn. Så det handlar ju väldigt mycket om att se till att styra över på klimatsmartare transporter. Alltså kollektivtrafik, järnväg, samåkning och också att gynna förnybara drivmedel och el på olika sätt. Ja, I min presentation då så, så gjorde jag en reflektion av klimatpolitiken, också den som styrs från riksdagen och regeringen och hur det sedan påverkar kommuner och landsting. För Jag har en upplevelse att kommuner och också landsting i Sverige är egentligen steget före på många sätt. Alltså man har planer, man har ambitioner, man jobbar redan. Och kan då regeringen stå till med olika stödpengar och styrmedel så kan man nå långt. Miljöpartiets tid i regeringsställning har ju varit ganska intensiv. Mm. Hur kommer ni jobba framöver på riksplan under 2016? Vilka frågor kommer att vara viktiga? Ja, det kommer att vara flera frågor, men klimatfrågan är ju en stor bit. Och Det är ju också så att alltså det här är ju förståret som regeringen regerar på sin egen budget. Förra året regerade vi på en alliansbudget eftersom den gick igenom då med stöd av Sverigedemokraterna. Så det är ju stort och det har ju också lett till att vi har kunnat få igenom mer, mer grön politik både på klimat och miljöområdet. Men sen är det självklart att migrationsfrågan kommer vi också att jobba mycket med mm. från riks och ut i landet. För det är ju någonting som ja men den migrationsöverenskommelsen, de två beslut som togs i höstas har ju skakat om partiet. Vi har ju gått med på saker som gör det svårare för flyktingar att komma hit. Det har vi ju gjort med bakgrunden att vi, vi ser att det kommer liksom många, många, många fler flyktingar också till Sverige än vad vi, vad vi trodde och kunde räkna med. 160 000 förra året, det var dubbelt så mycket som året dessförinnan. Som åt, ja, det var dubbelt så mycket som året förinnan, så att säga. Men, men vad vi säger i Miljöpartiet är att det här måste vi ju ta ta för. Vi måste öka kapaciteten. Våran, våra skolor, bostäder och jobb, allting i Sverige är liksom anpassat efter att ta emot mellan 20 och 40 000 flyktingar om året. Vi behöver öka den kapaciteten som det ser ut i. Vi måste kunna ta emot flera. Hur vi ska göra? Vi har redan många förslag på rull men vi kommer också ha tre stycken dialogmöten ute i landet för miljöpartister. Ett i Malmö, ett i Västerås och ett i Härnösand där vi ska diskutera vidare hur vi ska Gå vidare med just de bitarna. Sen en annan väldigt viktig bit i det här är ju också att att jobba mer mot rasism. För rasismen ökar ju tyvärr också. Ju fler flyktingar vi får så får, ser vi att det här ökar i landet och där måste vi göra mycket. Mm. Avslutningsvis, är det någonting som du skulle vilja skicka med till våra medlemmar som språkare för Miljöpartiet Värmland Ja, alltså det är jätteviktigt att det finns många gröna röster ute i Värmland, ute i kommunerna och, och en sak är ju att det finns många eh, miljöpartiavdelningar i Värmland som gärna tar emot fler som vill engagera sig och ha förtroendeuppdrag, det finns ju många sådana uppdrag. Och lister och ställa sig på också inför nästa val. Sen kan man ju jobba bara det att föra ut politiken. Och se till att man pratar om miljö- och klimatfrågor på jobbet. Och i alla möjliga sammanhang är ju bra liksom. Mm. Så, och lyfta det. Det, det. det hoppas jag. Men det tror jag väldigt många gör redan. Jättebra. Vi kanske avslutar helt enkelt tänker jag. Ja, det ja. gör vi. Perfekt. <laughs>